Contestarea Romei Rugul lui Anhus. Hus Războile religioase nu au un început. Oamenii s-au omorât din totdeauna între ei pentru că nu credeau în același Dumnezeu sau nu aveau aceeași părere despre ce are de gând Dumnezeu cu ei. În grozitoarea originalitate a sângerosului conflict dintre catolici și protestanți, Constă în faptul că este vorba de bărbați și femei care cred nu numai în același Dumnezeu, ci și în același Mântuitor, care sunt botezați la fel și între care diferența de credințe, ajunsă astăzi pentru masa credincioșilor, dacă nu pentru teologi, tot atât de transparentă ca o foaie de hârtie, nu a justificat niciodată și nici nu a explicat pe deplin o ură de moarte ale cărei prelungiri mai constituie încă piedici în calea unității creștinilor. E un lucru revoltător. Acest lucru revoltător aș vrea să-l pun în lumină, povestind istoria nesăbuitei lupte fratricide. Nu am ținut ca într-un singur volum să fac o prezentare exhaustivă, dar cred că n-am omis niciunul din episoadele cele mai semnificative. Voi începe printr-o evocare a lui Ian Hus și a lui Savonarola, fără a ignora că anumiți istorici religioși au refuzat să-i considere precursori ai reformei. Cred că începând cu acești doi oameni, se vede cum nemulțumirile pe care o conștiință creștină le putea avea față de unele aspecte ale Bisericii Romei sunt formulate limpede și cu răsunet. Și numai în contextul moral și politic al epocii lor, putea începe cea mai mare contestare din istoria creștinătății. La sfârșitul evului mediu, oamenilor le plăceau foarte mult predicile. Învățarea artei de a predica... Ocupa un loc de seamă în universitățile religioase și în mănăstiri. Toate comunitățile își scoteau un ordine de bătaie campioni. Oamenii se duceau un număr mare pentru a-i asculta. Credincioșii erau lipsiți de orice ținută în biserică. Intrau cu căini, cu șoimi, ascultau doar o jumătate de slujbă, dar marii predicatori erau niște idoli, tot atât de răsfățați cum sunt cântăreții în zilele noastre. Mulți trebuiau să predice afară, deoarece bisericile erau prea neîncăpătoare pentru mulțimile care dădeau năvală. Uneori se adunau și 5000 mii de oameni. La începutul secolului al XV-lea, unul dintre cei mai vestiți vorbitori bisericești, Vensan Ferie, predica de câte trei ori pe zi. Se deplasa călare pe un asin, dar înconjurat de o trupă de vlășgani înarmați cu băte, însărcinați să locrotească de admiratorii prea entuziaști. Stilul predicilor varia în funcție de temperamentul vorbitorilor bisericești și de regiune, dar adesea erau niște cuvântări violente, uneori triviale, unde se pomenea insistent despre iad și despre judecata de apoi. Un predicator vestit în toată Europa a fost Ian de Husineț, zis Ian Hus, rector al Universității din Praga în 1402, care predica în limba cehă într-un fel de universitate populară numită capela Betlemska. Ian Hus înfira în predicile sale degradarea credinței creștine și corupția clerului. În această ultimă privință, predicatorul avea suficient material, Mulțimea credincioșilor din acea epocă respectă profund sacerdoțul, dar disprețuiește pe cei mai mulți dintre cei ce poartă haina preoțească, a scris Daniel Rops. Ceea ce displăcea cel mai mult nu era atât de sfârnarea, mult mai răspândită pe atunci printre laici decât printre clerici, dar cea a clericilor ieșea mai curând în evidență ca și astăzi, cât pofta nerușinată de câștig a clerului înalt. Curia romană era în primul rând o uriașă mașină de stors, perceptoarea a nenumărate taxe și colecte, folosite în mare parte pentru cheltuiel de fast și chiar militare. Curia romană, administrația pontificală a Bisericii Romano-Catolice Episcopii și cardinalii alergau cu înverșunare după beneficii, dotații aferente unor funcții pe care beneficiarii nu le îndeplineau, lăsându-le în grija unor preoți cărora leafa, Venitul acordat preotului de către beneficiarul parohiei, le ajungea numai bine ca să nu moară de foame. Ian Hus avea un cuvânt greu de spus, căci clerul din Boemia era poate cel mai corupt și mai venal din Europa. În plus, rectorul ciupea cu dibăcie o coardă naționalistă, punând corupția și abuzurile mai ales în cărca clericilor cu ranguri înalte, majoritatea germani. Boemia, partea Sfântului Imperiu Roman de națiune germană, năzuia la independență. Publicul care se înghesuia în capela Betlemsca nu era alcătuit numai din ignoranți, dar rectorul voia ca predicile sale să conțină și o latură teologică. Ajunsese astfel să comenteze și să apere tezele englezului John Wycliffe. Wycliffe, 1328-1384, se opusese doctrinei fundamentale a bisericii, profesând ideea inexistenței liberului arbitru, omul fiind în întregime supus voinței gratuite a lui Dumnezeu. Fără a contesta categoric prezența reală a divinității în cuminecătură, el nu credea în trans-substanțiere. Se pare că el a fost primul și adevăratul pionier al protestantismului. Șeful al catedrei de filozofie de la Oxford, trimis în misiuni diplomatice de mai multe ori de guvernul britanic, Wycliffe a renunțat într-o bună zi la personalitatea sa de intelectual pur. Discipolii săi plini de zel, pur preachers, au fost văzuți predicând în satele engleze o doctrină în care dreptul de proprietate era puternic contestat și care a dus la o jacherie. Condamnat ca eretic, Wycliffe nu a scăpat de rug decât datorită protecției câtorva înalți demnitari de la curte și plecând să se ascundă în parohia sa de la Latter Wars, unde a scris în liniște cartea sa Trialogus, o expunere completă, dar prudentă în formă, a ideilor sale. Doi ani mai târziu a murit fără a mai da prilej să se vorbească de el. Cu mare talent de orator popular, Ian Hus comenta așadar cartea Trialogus în predicile sale din capela Betlemsca. Propriile sale vorbe îl stimulau, îl îndemnau să-l supraliciteze pe Wycliffe. Creștinul trebuie să-și întemeieze credința numai pe cuvântul lui Dumnezeu, adică pe scriptură. Tradiția e o simplă vorbă. Întâietatea romană e o a lui anticrist. Ian Hus se îndoia și el de prezența reală a divinității, respingea taina pocăinței, a confirmării și a miruirii, o sândea cultul sfinților și contesta orice eficacitate a indulgențelor. În primăvara anului 1411, o propoziție din patru cuvinte a izbucnit în Praga. Rectorul a fost excomunicat. Dar niciunul dintre cei care aflau vestea nu făcea haz întrebându-se, care din cei trei papi l-a excomunicat? Grigore al XII-lea era papă la Roma, Benedict al XIII-lea la Avignon și Ioan al XXIII-lea la Pisa. Acest Ioan al XXIII-lea a fost declarat decăzut din drepturi în 1415 și de aceea un papă din secolul al XX-lea a putut să reia numărul său, devenit vacant. Ian Hus a fost excomunicat de acest prim Ioan al XXIII-lea, care avea să fie declarat decăzut din drepturi. Cu tot scandalul Marii Schisme, termenul de excomunicat inspira groază. Pentru majoritatea locuitorilor Pragăi, rectorul părea că începe să fie înconjurat de un cerc de foc. Schisma, separare intervenită în 1054 între Papalitate, Biserica Apuseană, și Patriarhia de Constantinopol, Biserica Răsăriteană, ca efect al unor divergențe politice și bisericești mai vechi în legătură, în primul rând, cu întâietatea din cadrul bisericii. Marea schismă s-a agravat în timpul cruciadelor prin pătrunderea influenței romano-catolice în răsăritul ortodox. Prin noțiunea Marea schismă, Teologii înțeleg și perioada anilor 1378-1417, în care s-a dat lupta dintre papii de la Roma și cei de la Avignon. Chiar dacă Ian Hus s-ar fi gândit să retracteze, să se îndrepte, acest eveniment l-a constrâns să se menține la rolul său de demascator al nelegiuirii papale. Ioan al XXIII-lea făgăduia acum mii de zile și ani de indulgențe tuturor celor care aveau să-l urmeze în ceea ce numea el Cruciada sa, împotriva rivalului său Grigore al XII-lea, papa de la Roma. Studenții din Praga luau partea excomunicantului și ardeau în stradă bulele papale care făgăduiau indulgențe. Trei dintre ei au fost arestați, judecați, condamnați și executați. Funeraliile lor s-au transformat într-o uriașă manifestație. Praga era în pragul răscoalei când sosi de la Piza o altă veste. Papa a aruncat interdicția asupra pragăi. Măsura nu va fi ridicată decât dacă rectorul părăsește orașul. Interdicție era un cuvânt și mai înspăimântător decât excomunicare. Această pedeapsă, cea mai gravă din dreptul canonic, lovea un oraș întreg sau o provincie. Nu se mai oficia nicio slujbă religioasă, nicio taină în afară de botez. Morții erau îngropați fără binecuvântare, tinerele perechi nu se puteau căsători. Chiar și în zilele noastre, o asemenea măsură ar înspăimânta. Ea paraliza totul într-o epocă în care religia era intim legată de viața administrativă. Însuși, Ian Hus, înțelese că nu-i mai rămânea altceva decât să părăsească Praga. refugiindu se dintr-un castel într-altul, el scrise un tratat asupra bisericii. Din când în când ieșea din refugiul său și se ducea să le vorbească țăranilor. Predica în sate, uneori chiar în plin câmp. În toamna anului 1414, Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei, împărat ales al Sfântului imperiu și care ajunsese la moartea fratelui său Vaclav și rege al Boemiei, a fost înștiințat de capitanul gărzilor sale că un călugăr cu înfățișare sărăcăcioasă se prezentase la poarta castelului. Spune că e trimis de ian de husineț și aduce o scrisoare pe care ar vrea să o înmâneze el însuși, maiestății voastre. Capitanul propuse să pună mâna pe scrisoare și să-l arunce pe sol în temniță sau pur și simplu să-l înjunghie. Nu, grăi Sigismund, aduceți-l!" Domnitorul acesta făcea parte dintre oamenii cu scaun la cap, care își ziceau printre altele că din trei papi, doi erau deprisos. Manevrând cu diplomație, obținuse convocarea unui conciliu la Constanța, care urma fie să hotărască care dintre papi era cel mai bun, fie să desemneze unul nou. Cei trei papi concurenți acceptaseră să se supună acestui arbitraj. Ioan al XXIII-lea, papa de la Piza, venise în persoană. Ceilalți doi trimiseseră reprezentanți. Sigismund citi cu atenție scrisoarea lui Ian Hus, al cărui sol îngenunchease la distanță respectuoase. Conținutul mesajului era de natură să surprindă. Fostul rector spunea că se hotărise să adreseze un apel conciliului în legătură cu excomunicarea la care fusese supus și cerea împăratului un permis de liberă trecere spre a pleca la Constanța. Sigismund n-a împărtășit nimănui gândurile ce i le-a inspirat scrisoarea. Dornic să restabilească ordinea în întregul imperiu, el își spuse fără îndoială că trebuie să profite de această stare de spirit a fostului rector pentru a pune capăt frământărilor pe care le întreținea în Boemia. Părea puțin probabil ca excomunicatul să poate convinge de justeția tezelor sale un conciliu care în acest caz ar trebui să reformeze o întreagă parte a dogmei. Ce altceva ar urma dacă nu o excomunicare întărită de rândul acesta prin consecințele ei fizice? Terminând de citit scrisoarea, Sigismund spuse solului că va acorda permisul de liberă trecere. Ian Hus sosi la Constanța la sfârșitul lunii octombrie 1414 și cu Chiucuvai găsi loc la un han. Ioan al 23 lea adusese cu el o suită de 600 de oameni. Delegații celorlalți doi papi, pentru a reprezenta cum se cuvine pe stăpânii lor, nu se lăsaseră nici cei mai prejos. 33 de cardinali, 500 de episcopi, 2000 de delegați ai universităților, 5000 de preoți, bătuiseră drumul până la Constanța, care găzduia de asemenea 40 de duci, 32 de prinți, 1500 de cavaleri. plus ambasadorii vreo 40 de regate și cetăți, fiecare dintre acești dua de seamă fiind însoțit de o suită de prestigiu. În total, o de, de vizitatori, fără a mai pune la socoteală 700 de prostituate, venite și ele cu acest prilej, un efectiv, pare-se foarte modest. Conciliul s-a deschis la 1 noiembrie. Trei săptămâni mai târziu, Ian Hus, care nu fusese pune atunci deloc deranjat, pe deplin încrezător în eficacitatea permisului său de liberă trecere și petrecându-și zilele perfecționând acel soi de profesiune de credință pe care își propusese să o în fața conciliului, văzu venind la hanul unde locuia doi călugări care îi spuseră că starețul mănăstirii dorea să-i vorbească. Un ceas mai târziu fostul rector era închis în mănăstirea respectivă, iar opt zile mai târziu dus sub strașnică pază la închisoarea principală. Trecură câteva săptămâni, Ian Hus primea din când în când vizita unui călugăr, în fața căruia protesta energic în legătură cu violarea permisului său de liberă trecere. De ce am fost arestat? Călugărul îl sfătuia să aibă răbdare. Într-o zi omul spuse în sfârșit motivul pentru care fusese arestat. Continuase să oficieze slujbe și după ce fusese excomunicat. Dar vreau să lămuresc toate acestea. Permisul de liberă trecere avea menirea să mă ocrotească până când aveam să mă înfățișesc conciliului. Călugărul părea să fie uitat de existența unui asemenea document. Se împliniseră trei luni de când Ian Hus mucezea în temniță. În cursul aceleiași ierni, într-o dimineață deosebit de rece, patru gropari zdrențăroși săpau de zor locul unui mormânt în cimitirul din Latterworth, Yorkshire, Anglia, sub supravegherea atentă a câtorva clărici în fofoliți. În numeroase țări, morții erau îngropați direct în pământ. Cadavrul, care urma să fie excumat, fusese îngropat cu 30 de ani înainte. De îndată ce fuscos, scos, îl aruncară într-o căruță și îl duseră în piața târgului, unde toată populația se adunase în jurul rugului. Bietele rămășițe dezgropate au fost arse în fața oamenilor, spectacol, desigur, mai puțin interesant decât arderea unui condamnat viu cadavrul repede mistuit de flăcări era cel al răposatului John Wycliffe. După o laborioasă stabilire a unei ordine de zi și după câteva săptămâni de deliberări, conciliul dezlănțuie atacul împotriva deviaționiștilor, condamnă categoric doctrinele fostului profesor de la Universitatea din Oxford și ordonează executarea lui postumă. O aceasta nu prevestea nimic bun pentru Ian Hus, deținut în închisoarea din Constanța. Niciun moment nu s-a pus problema ca el să-și apere ideile în fața adunării conciliului. O comisie de cardinal prezidată de Pierre Dei, doctor în teologie la Sorbona din Paris, instrui procesul său, trase concluzia a ereziei caracterizate și ajunse la consecința cât se poate de logica a epocii, rugul. Încă nu se stinsese răbine flăcările și fumul ridicate din această îngrămădire de vreascuri aranjate de specialiști în vederea unei arderi cu pălălaie, nici nu arsese de tot în Anglia hoitul pe jumătate de al lui John Wycliffe, primul mare contestatar, când iată-l acum pe fostul rector al Universității din Praga, legat de stâlpul său. Un amănunt ne va dovedi imediat că nu a fost întâi sugruma de călău cum se proceda în unele cazuri. Atitudinea lui Ian Hus în fața morții a fost admirabilă. Din închisoare a scris prietenilor săi scrisori mișcătoare, explicând de ce refuzase să-și salveze viața printr-o retractare. Credea cu aceeași fermitate în ideile sale, le considera expresia adevărului. Își oferea viața ca jertfă de dragul acestui adevăr despre Dumnezeu. Se urcă pe rug recitând, Miluiește-mă Dumnezeule! În jurul rugurilor se adunau întotdeauna o grămadă de bărbați, femei și copii. Era o distracție de la care nu se îndurau să lipsească. Uneori, pentru a arăta că se raliau condamnării, unii oameni aduceau câte un mănunchi de vreascuri și îl puneau alături de grămada ridicată de ajutoarele călăului. În clipa când acesta se pregătea să aprindă cu torța rugului Ian Hus, apăru o femeie foarte bătrână, gheboșată, sub niște creci verzi. Mai stați, mai stați!" Câțiva oameni din asistență o întrebară râzând de ce-și dădea de atâta osteneală. Mi s-a spus că dacă fac asta o să câștig multe indulgențe. Se pare că osânditul ar fi auzit și ar fi murmurat. Sancta Simplicitas. Sfântă Simplicitate. Aflând despre această execuție, poporul boemiei s-a răsculat. De fapt, husiții se mândreau nu atât cu mucenicul credinței lor, cât cu patriotul Ian Hus, ero al independenței boemiei. Împăratul Sigismund a trimis expediții împotriva răscoalei lor naționale și boemia a fost înnecată în sânge. Adepții doctrinei lui Ian Hus se împărțiră. Cei mai întârșiți dintre ei aveau să primească mai târziu mesajul lui Luther și să-l răspundească. Aprinzând rugul lui Ian Hus, cardinalii și teologii de la conciliul din Constanța nu au repurtat o victorie.